Die voelkies is so hard vandag. Joshua, die voelkies jirk en ons wil sing. Joshua, sal hy vir ons een story breng. Hallo maaikies, hier is ons nou weer by mekaar en wat een wonderlijke dag. Kom ons gaan kyk wat het nou geword van Elisa na het Elia opgegaan het in die himmelen. Onthou jylle, ek moes met hierdie vier perd en een waal opgegaan in die hemel. Nou maats, terwyl Elia so opgegaan het in die hemel, saam met hierdie perde, het sy mantel van sy skouwers afgeval. En Elisa het het opgetel. En hy gaan staan toe op die wal van hierdie Jordaan rivier. En hy neem die mantel van Elia en hy slaan daarmee op die water, en hy sê, waar is Yahweh, die eeuwle hei van Elia, ja hy, en toe hy op die water slaan, is die Jordaan rivier, onmiddellik, weer, na twee kante toe, verdeel, en Elisa, kon deurgaan, en die profete seens, wat in Jericho was, het dit nou op 'n afstand gesien gebeur, En die gees van Elia het nou kom ris op Elisa. Met ander woorde maats, dit beteken dat die Gees van vader wat dier Elia gewerk het en die wonderwerke gedoen het, nou ook met Elisa gaan werk en dier Elisa gaan werk. So Elisa het nou die selfde kracht gekryd as wat Elia mee gewerk het. Dit is die Gees en hierdie ander manne, die profete seens, wat in hierdie was, wat nou op een afstand na al hierdie dinge gekyk het. Hulle loop nou amal na Elisa toe, en hulle gaan buig voor hom, en sê vir hom, Elisa, kyk, hier is nou 50 dienaars, en hulle is krachtige manne, laat ons toch nou gaan, en die meester Elia gaan soek, miskien nie die gees van Javi hom opgeneem, en hom op een of ander berg gaan neersit, of in een van die dalen gewerb. Maar, Elisa sê vir hulle, moet niemand stuur nie. Maar, toe hulle tot vervelings toe aanhoud by Elisa, word hy later so moeg, omdat hulle nie wil hoor wat hy sê nie. Hy het ons nou gesê, nie, moet nie gaan nie, want hy weet waar is Elia. Toe raak hy nou so moeg, maat dat hy nou vir hulle sê, nou stuur die manne en daarop staan daartoe 50 man op, en die het drie daal lang gesoek, maar hulle kon Elia narens kry nie. En hulle het toe nou teruggekom na Elisa toe, terwyl hy nog by hierdie goe is, en hy vraag toe vir hulle, maar het ek nie gesê, moet nie gaan nie, en die manne van die stad, het vir Elisa gesê, kyk, Die ligging van die stad is baie goed. Soos my meester kan sien, die stad lee mooi op een rechte plek, maar die water wat ons hier krij is verskrikkelijk besoedel. En die aarde veroorzaak onvrugbaarheid. Maar dit beteken nou seker dat daar een of ander gif of iets in die water moet wees, wat maak dat die mense nie dood gaan nie, maar dat hulle nie kan kinder sê nie, en dat die landerije ook nie so goed aangaan nie, daar waar die boere hulle koos plant, want die goed wil nie vermeerder nie. En Elias sê toe vir hulle, Bring vir my een nieuwe skotel, en gooi daar sout in. En die manne gang, En hulle gaan hal vir Elisa een splinternieuwe skotel en hulle gooi baie sou daarin. En hulle het haar, dis nou die skotel, na Elisa toe gebring. Toe gaan Elisa na die plek toe waar die water uitkom en hy gooi al die sou in haar en sê, so sê Jave, ek het die water gezond gemaakt. Daar sal geen dood of onvruchtbaarheid meer van kom nie. En die watermaats het op daar die oomblik, Heeltemal gesond geword en tot vandag toe, Net soos wat Elisa gesê het, het sal wees. En daar het hy opgegaan na Bethel toe, Die volgende plekkie, terwyl hy met die pad opgaan, Kom daar klein sientjies uit die stad uit, wat met hom spot, en vir hom sê, Gaan op, Kalkop! Gaan op! Gaan op, Kalkop! Maats, Elisa was nou natuurlijk een bykie bleserig gewees, hy het nie baie haare op sy kop gehad nie, en dit is nou natuurlijk die rede, hoe kom die kinders nou vir hom roep, en skree en sê, Gaan op, Kalkop! Gaan op, Kalkop! en hy het nou bieke veserig geword vir hierdie kinders, en toe hy so achtertoek omkyk, het hy hulle gesien, en hy het hulle vervloek in die naam van Yahweh, en op daar die oomlik, toe kom daar twee bere uit die bos, en hulle het al 42 kinders verskeer, mors dood, maats, dit is verskrikkelijk, Ons moet asseblief nooit ooit iemand terg of spot nie. Vader, ja, we hou nie daarvan nie, want ons mag nie iemand sy hart seer maak nie. Dis nie naaste liefde as jy iemand sy hart seer maak, dier om te terg nie. En as iemand jou terg, moet hom nie vervloek nie. Sê vir hom, dit is verkeerd om dit te doen, en moet nie sy hartie terug seer maak nie. Maar leer vir hom, om stil te bly, en om nie syke lelike aanmerkings te maak nie, en want het is net die duivel wat wil hee dat ons solke verkeerde dinge doen. Dit is die boosheid. So as iemand jou derg en met jou spot, bly maar nie stil en bid in jou hartje dat vader hulle sal vergewe, en hulle sal reg help. En van bete af het Elisa gegaan na die berg Karmel, en daar vanaf het hy teruggegaan Samaria toe. Nou, volgende keer, gaan kyk ons wat het nog gebeur in Samaria. Julle moet 'n geseende dag verder hee, maaikies, en onthou om te bid. Bid som en nou al, vir amal wat met jou spot. En bid en vraag vir Joshua, dat hy jou sal help om nooit weer enige maaikie of enige ander mens sy hart seer te maak nie, en dat jy nooit weer met hulle sal spot nie. Want jy weet, Hoe seer dit jou harkie maak, as ander vir jou lach, onthoud dit. Ek is baie lief vir jylle, en dankie dat jy na al hierdie storykies luister. Ek weet, jy gaan sommer ook een dag vir jou kinders van hierdie stories kan vertel. Mooi bly!